Превръщане на цветовете Пета лекция от Томчето разумният живот Трета година на младежки окултен клас Държана на 11 ноември 1923 година Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Размишление Прочете се резюме от темите Отличителните черти на пчелата. Прочетоха се работите върху темата Ролята на белите и червените кръвнителца. За следния път тема номер 5 Отличителните черти на кротостта и въздържанието. Упражнение. Ще направите едно упражнение с вдишвания и издишвания, при което мислено ще възприемате белия цвят. Този цвят да слиза отгоре ви като душ. Вдишванията ще стават ритмично и с движение на ръката, с показалица на дясната ръка. Ще броите до 4. Вдигате дясната си ръка нагоре, и започвате упражнението. При първото броене вдишвате и сваляте ръката си от А надолу до Б. При второто броене издишвате и движите ръката си наляво от Б до С. При третото броене вдишвате и движите ръката си надясно от С до Д. При четвъртото броене издишвате и движите ръката си нагоре от Д до А. При тия движение се образува човешкият крак. При движението на краката си трябва да спазвате същите вдишвания и издишвания. Когато организмът е нормален, при стъпването напред се вдишва. А при свиването на крака и отдръпването му назад се издишва. Защо много хора са ни Те издишват, когато стъпват, и вдишват, когато свиват крака си. Затова се уморяват. Не е тъй обаче. Законите на природата са строго определени. И вие също така не спазвате тия движения на природата. Затова, като ходите по изкурзии се уморявате, никога не трябва да правите резки движения, но плавни, хармонични трябва да бъдат движенията ви. И тъй, при всяко вдишване и издишване, ще мислите едновременно за белия цвят и за частотата. Добре е да правите упражненията си на чист въздух, ако имате в дома си градина. Всяка сутрин ще правите упражнение и за ритмично бодене, по 5 минути. С тези упражнения ще помогнете на организма си за възстановяване на равновесието в нервната си система и премахване дисхармонията, която съществува във вас. Вие може да се запитате, защо именно чрез движенията ще се възстанови хармонията в организма ни? Всички движения в природата, положителни и отрицателни, са строго определени. Те почиват на известни закони, затова в тях има дълбок смисъл. Например, един съвременен физиолог, като изучава червените и белите телца в кръвта, изпуща ги спредбит в известно отношение, като важни фактори в кръвта, а оттам и в човешкия организъм. Съвременните учени не са изучили още напълно ролята на червените кръвни телца. Ще ви запитам, каква е ролята на червения цвят, например? Окултистите казват, че червеният цвят е свързан с чувствата или с любовта. Той всякога носи живот. От какво зависи различието в интензивността на червения цвят? От това в каква гама е, както и в музикалните тонове. Да вземем линията а Б. Която да ни представлява стълбата, по която се нареждат седемте основни цвята на светлината. Вълната А означава първия червения цвят на светлината в първата гама. След червения цвят идват поред другите цветове на светлината. Докато стигнете до седмия, който е виолетовия Г. В този свят свършва първата гама от седемте цвята и отново започва пак червения цвят. Обаче от втората, по-висока гама. И тук се изреждат същите цветове. А, Б, С до Г. Виолетовия цвят. Отново иде червения цвят А, но вече в още по-висока гама. А след него останалите. Малките форми на червения цвят показват външната страна на любовта, т.е. намаление на любовта. Какво е физиологическото състояние на човека, когато в кръвта му преобладават червените кръвните отца? Забелязва се голяма активност. Какво ще бъде състоянието на човека, ако в кръвта му се намалят до минимум белите телца, например, на 10 000 червени телца, остане едно бяло. Колко червени и колко бели кръвни телца има приблизително в човешкия организъм? На един кубически милиметър има приблизително 5 милиона червени и 10 000 бели кръвни телца. Значи, отношението е едно към 200. Според вас, кои от стоят по-високо в организма на човека? Тоест, кои са по-културни? Белите или червените? По служба знаем, че червените кръвните телца разнасят кислорода по клетките, а белите запазват организма от вредни, чужди елементи. Значи белите телца могат да воюват. Те съзнават, че им е даден един жив организъм, когото трябва да пазят. И червените, и белите телца вие можете да се представите като малки душички в ембрионално състояние, които в бъдеще ще се развиват. Следователно, сега те прикарват една фаза от своето развитие, в която се учат на трудолюбие и самоотричане. Сега, ако вземем човешката душа като една голяма, важна монада, а и всички други малки душички като малки монади, например, всяка от тях да представлява монада Б, тогава, според теорията на Лайбница, Питам, тази първична монада има ли нужда от другите монади около себе си? Има. Ще задам въпроса другояче. Дясната ръка има ли нужда от лявата? Има. И лявата ръка има нужда от дясната. Но и с една ръка човек може да живее. С две е по-добре, разбира се. Ръката има ли нужда от петте пръста? Има. Човек може да прикара живота си и с един пръст, но с пет пръста е по-добре. Всичките пръсти на ръката имат ли еднаква сила? Не. Силата на палеца е равна на другите четири пръста той има един плюс повече. Палицът е 5, а всеки от останалите пръсти е 5. Ако се отреже палецът на човека, той губи силата си. Чувства, че е изгубил нещо много важно. Но щом се отреже кой да е от останалите пръсти, не се чувства голяма загуба. Значи монатата А... Има нужда от монадата Б. Монадата Б е форма, чрез която може да се изрази монадата А. Коя монада е по-висока? А или Б? Монадите се различават само по степен. По-висока е монадата А. Законе. По-високото всякога се изразява чрез по-низкото. Или нишето, всякога служи като израз на висшето. Като казваме, че монадата А е по-висока от монадата Б, вие ще си кажете, разбира се, че А е по-висока от Б. Тя е първата буква в азбуката. Не мислете, че първата буква е А. Вие не знаете още коя е първата буква. Българският език, по и другите езици, започват с буквата А. Но това още нищо не значи. У нас буквата Б е трета поред. Но във френски, в английски език, тя е втора поред. На мястото на нашата буква Б. При това в английски език буквата А има седем произношения. А, О, Я, Е, а, а останалите две произношения и англичаните не произнасят правилно. Червеният свят е проявление на един виш свят. Той е емблема на любовта. Той е толкова чист и деликатен, че ако се докоснете до него, ще внесе във вас висши вибрации, виш живот. Но колкото повече слиза надолу от една гама в друга, той става все по-гъст, докато във физическия свят този свят действа възбудително на хората. Червеният свят не внася нещо благородно в човек. Напротив, дразни го и го кара да воюва. Когато човек се зачерви, той има желание да се прояви. Червения свят не носи всякога мир на Земята. Като се дигне червеното знаме, трябва да се знае, че кръв ще се пролива. Когато червения цвят избива навън, не е опасно. Но когато има вътрешно проявление на червения цвят, тогава е опасно. Ако вие сте попаднали в червения цвят а едно от първата гама, вие трябва да преминете Фа-3 на третата гама, който цвят съответства на умствения свят. И така ще се тонирате. Да разгледаме сега въпроса как може да се превръщат цветовете от едно по-нише в едно по-висше състояние. Как можем да превърнем червения цвят, например? Вие знаете, че думите «живот» И любов имат червен цвят. Имате известно неразположение, раздразнени сте. Страстите ви в този случай взимат надмощие. Какво трябва да направите, за да измените вашето състояние? Вие изговаряте думата любов няколко пъти, за да привърните тази ниша енергия в повиша. Но не успявате. Положението ви не се подобрява. Първата буква Л е един клин, който цепи, но не може да трансформира. Тогава, вземете любовта в трета степен. В нейното състояние на благост и я произнесете няколко пъти. Буквата Б поглъща излишната енергия във вас. Тя е закон на растение. Тази дума ще трансформира състоянието ви. Тъй, че като произнесете няколко пъти думата любов и не ви помогне, произнесете думата благост и следете как ще ви се отрази. Правете опите с думите, да видите какво влияние ще окажат върху вашия мозък. Аз ще ви напиша изречението. Любов и благост са две сили. Питам ви, вярно ли е, че любовта придава сила на човек? Напротив, любовта прави силния човек слаб. Виждаш някой човек дигнал ръка да ти убива, но като го посети любовта, той спуща ръката си надолу и този силният човек почва да плаче като дете. Следователно, в това отношение любовта не е сила. Тогава, ако кажа, че любов и благост са две качества на човека, мисълта ми права ли е? Може ли любовта да бъде качество? Тя съдържа качество в себе си. Но сама по себе си не е качество. Значи, по-право е да кажем, любов и благост са две сили. Като произнесеш това изречение правилно няколко пъти, веднага развиваш своето сърце и своя ум, които действат хармонично в тебе. Ти имаш вече сила. Тия две думи служат на човека да събудят силите им. Например, някой човек е алчен за богатство, за слава. Той дели в него любовта, тя въздейства срещу тия сили, обоздава ги. И тъй, ако вие искате да имате любов, за да станете силни, това е криво разбиране. Ози, който иска да се домогне до любовта, той преди всичко трябва да е силен. Любовта няма нищо общо с слабите хора. Това е едно противоречие, нали? Забележете, децата са много силни. Всички казват, че децата са слаби. Едно криво заключение. Детето заповядва на цялата къща. Всички треперят от него. Как може слабият човек, като заплаче, да му помагат всички? Той дете не е слабо. Силно е. Като чуят, че някой дете плаче, от махалата идат хора да видят какво иска. То казва Ти ще ми помогнеш. Той дете заставя всички наоколо си да го слушат. Казват той е слабото, немощното детенце. Немощно е то по отношение на невъзможността си за дадено време да движи своите органи. Но вътрешно е много силно. По импулс, по стремеж е много силно. Но отпосле, като започва да расте, постепенно изгубва своята сила. В първо време баща му не го бие. Но като поизрасте, като стане на 5-6 години, баща му го побива. Докато си дете, всички те обичат. Ти имаш сила, защото любовта действа върху теб. И затова, когато ние говорим, че трябва да станем деца, то е за да бъдем силни. Той е първата фаза живота. Щом сме силни, ще дойде и любовта, понеже тя ще има с какво да се занимава. Любовта трябва да има какво да обработва. Тя ще вземе силата, която е у нас, ще я е обработи и ще я е тури в права посока. Тия опити, които ви давам да правите, понякога може да изляза сполучливи, понякога не – и някой от вас може да се разколебаят. Те са цяла наука. Вие трябва да постоянствате в тях тъй, както в музиката. Аз ви давам само едно общо положение, което вие ще ви доизменяте в разни вариации, докато най-после постигнете резултат. Имате едно неразположение. Кажете се любов и благост са две сили. После любов и благост са две условия. Ако състоянието ви не се е изменило още, кажете си любов и благост са две качества. И така нататък. При изговарянето на тия изрази наблюдавайте се да видите кой от тях е произвел върху вас най-добро влияние в дадения момент. Който изразви окаже най-добро въздействие, той е най-близо до истината. Правете и други опити с цветовете, а именно изговаряйте някои думи и следете на кой цвят съответства всяка от тях. Аз ще ви запитам, думата растение, на кой цвят съответства според вас? На зеление, скръп, на черния, знание, на жълтия. Жълтия цвят съответства на мъдростта. Този свят не съществува в природата. Той е само отражение. Докато не се е проявил, ние не го знаем за в може да се прояви. Цвят, който се е проявил, има сила в себе си. Той е жив, съзнателен цвят. Като влезеш в неговата аура, с него можеш чудеса да правиш. Жълтият и червения цвят за сега са само маски. Не са истинските образи. Зад всеки цвят седи една разумна сила във Вселената. Например, сърцата на всички висши същества на любовта са свързани с червения цвят, който те изпращат като струя на земята. Но за да се домогнеш до съществената сила, която се крие за този цвят, трябва да го превърнеш седем пъти, т.е. да го дигнеш в седем по-високи гами. Да обясня мисълта си. Да кажем, че имате една картина намазана с червена боя и вие сте малко натъжен. Доближете се до картината и я пипнете. Как мислите? Тази червена боя ще ви предаде ли нещо? Ще внесе ли във вас някакъв живот? Не. Вие сте още натъжен. Затова взимате един трендафил с розов цвят, помирисвате го, искате да се въздействате с него, но и той не ви помага. Дохожда най-после един ваш приятел, който ви обича и ви казва Обични приятели! Щом чуете тази дума, вашето скръмно състояние веднага се изменя. Думата обич има розов цвят. Тя веднага внася един нов елемент във вас. Тази дума, като е минала през душата на вашия приятел, произвежда тия висши трептения на червения цвят, вие ги възприемате и си въздействате чрез тях. Трябва да кажеш «Обичам ви», а не «Аз ви обичам». Думата «Аз» придава материален характер на любовта. И тъй. ефектът на цветовете зависи от техните вибрации. Колкото са по-висши вибрациите на даден цвят, толкова и резултатът е по-добър. Правете опити, за да чувствате вибрациите. Когато сте разгневен, когато имате отрицателни мисли, Дълбочете се в себе си, във вашата аура и ще видите в този пояс около вас широки черни резки. Тогава казвате, колко съм черен! Човек може да вижда в аурата си трептенията на разните цветове. Висшите трептения, които идват от висшите светове, влизат в аурата ви и създават една приятна гледка. Приятна картина, а тия, които идват от нишите светове, създават нише настроения и придават тъмен цвят на аурата ви. Когато сте неразположени, трябва да знаете отде и това неразположение и в кой цвят се намирате. Много пъти вие сте в дисхармония с тия висши живи цветове. Ако сърцето ви не чувства правилно, вие сте в дисхармония с червения свят. Ако сте в дисхармония с мислите си, жълтия свят не може да ви изпрати своите висши трептения. Ако черния ви дроп е разстроен, вие не може да възприемете трептенията на зеления свят. Много окултни ученици страдат по тази причина именно че не могат да се хармонират с цветовете. За следния път ще напишете по една дума, която приблизително да съответства на всеки един от седемте цвята. Аз искам да употребите думи извън тези двете, обич и любов, които употребихме тук. Значи, ще напишете седем думи. Не се смущавайте. Не се беспокойте дали ще определите точно световете на тия думи. Вие трябва да бъдете като музиканта, който се учи. Има неща, които се придобиват чрез постоянни опити и упражнения. Така се добива и музиката. Ти може да разбираш музиката теоретически отлично, но практически да не знаеш нищо. Чрез постоянно слушане чрез постоянни упражнения ти ще можеш да различаваш един тон от друг. Същото нещо е и по отношение на светлината. Теоретически ти можеш да знаеш, да разбираш много нещо за приложението на светлината. Но практически не можеш да я използваш. Ето защо той, което знаете, трябва да го превърнете, да го асимилирате, да стане плът и кръв във вас. Не в смисъл, но да се превърне тази жива съзнателна плът, която се подчинява на човешкия дух. Той знание трябва да употребите за полза на вашата душа. Сега ще ви кажа друго изречение. Любов и благост са две велики добродетели за повдигане на човешката душа. В разбирането и прилагането на тия велики добродетели е силата на вашата душа. Тия неща, които вие знаете, са прави, но са вторични. За да се прояви едно ваше желание, една ваша мисъл или едно ваше чувство трябва да се поляризира. Основната идея, която искам да ви дам, е следната. Да кажем, че имате една монада А, която иска да се прояви. Тя не се проявява нагоре, но пуща първия си корен надолу и то не по права линия в монадата Б. Тази монада Б чрез своята проекция нагоре връща енергията, възприета от монадата А и образува първия клон нагоре в монадата C. В монадата А се явява отново желание да се прояви. Затова пуща втори корен надолу, като образува монадата Д. Тази монада D се проектира нагоре и образува монадата E. По този начин именно расте първата монада A. Като пуща един корен надолу и от него един клон нагоре, още един корен надолу и от него един клон нагоре и така нататък. Това са все вторични в монади, които работят а всъщност се проявява монадата А. Аз ви нахвърлям тия мисли за разсъждение. Моето желание е да ви дам една нова мисъл, върху която да работите. На всички ви са необходими малки запалки. Когато изучавате динамическите свойства на материята, вие ще се научите да боравите правилно с нея. Например, ако запалите динамита на открито и с обикновена запалка, той гори бързо, изгаря лесно, но без експлозия. Запалите ли го в ограничено количество въздух и с химическа запалка, той експлодира и е опасен. Следователно, всяка сила, за да се доведе в своето нормално действие, си има своя особена запалка. Истината има особена запалка. Мъдростта има особена запалка. Любовта има особена запалка. Всяка сила има свой специален огън. Своя специална запалка, която може да я докара в действие. И друг огън може да доведе силите в действие, но няма да произведе същия ефект. Изисква се нейната определена запалка. Единствената запалка за разумната човешка душа е да помислиш, че Бог е любов. Вие може да мислите за баща си, за майка си, за приятелите си, но те са обикновени запалки. Като помислиш, че Бог е любов, тази запалка е сила. От тази запалка трябва да започнете. Няма динамическа сила в света, която да се противопостави на тази запалка. И тъй. Ще схващате Бога като любов. За Него няма да имате никакви философски схващания. Няма да слушате как го описват философите. Макар, че са философи, Нищо не значи. Тя описват неща, които не се описват и говорят за неща, за които не се говори. Ти не можеш да видиш Бога, нито да го определиш какво представлява. Но като дойдеш в прекосновение с Него, ти ще го почувстваш, защото няма друго същество, което да има Неговите вибрации. Ако имаш... Хубаво разположение на душата си и се приближиш при Бога, ще усетиш най-нежни вибрации. Но ако се приближиш при Бога неприготвен, ще изживееш най-големи сътресения, най-големи взривове. Ето защо, когато грешните хора се приближават при Бога, изчезват яко дим а праведниците се радват. Затова най-напред трябва да се нагодим към неговата запалка. Човек трябва да отиде при Бога с всичкото си смирение, с съкрушено сърце. Като отиде така при Бога, той ще оживее. Пък ако отиде с всичкото си величие като някой цар, нищо няма да остане от него. Господ не иска при себе си царе. Царят е емблема на грехове. Той не е сигурен за живота си, за престола си. За това има армия, която да го брани. Какъв цар е това? Да, разбирам цар, но такъв, който е готов да вземе всяко положение в света. А пък е човек, като отиде при Бога, той носи... Добродетелите си в себе си. Значи, първата запалка, най-силната, най-мощната в съзнателния, самосъзнателния и свръхсъзнателния живот, това е да се свържеш с Бога. Като отидеш при Бога, трябва да станеш сериозен. Всички противоречия трябва да изчезнат от душата ти. Душата ти трябва да бъде така отворена, че да приемеш всичко, което е необходимо за тебе. Само така ще можеш да почувстваш Бога. Ти отиваш при Бога и се съмняваш дали ще те приеме или не. Сам си поставиш преграда. До сега в на окултната наука няма случай смирен човек да е изпъден от Бога но горделивците много често са изпъждани. Бог държи горделивците далеч от себе си. Не, че не иска да се разговаря с тях, но като неприготвени да издържат неговите вибрации, в тях стават големи експози, които причиняват големи пакости. Писанието казва, Бог не се изволява смъртта на грешника. Това именно седи Божията благост. Та ще дойдете до философската мисъл. Аз наричам философската мисъл, мисълта на сърцето. Първо ще почувстваш. После ще мислиш. Първо ще опиташ ябълките. После ще им направиш описание. И любовта първо ще опитате. А след това ще говорите за нея. А сега всички говорят за любовта, без да се опитали. Аз не казвам, че абсолютно не сте я опитали, но това е човешката любов. А какво казват поетите за човешката любов? Че е изменчива. Любов, която е изменчива. Каква любов е тя? Сега аз говоря за божествената любов, която се проявява в човешката душа. Размишление. Само светлият път на мъдростта води към истината. Тя постоянно ни весели. Лекцията е изнесено от учителя на 11 ноември 1923 г. София.